Nire herria txikia da. Dendaak tabernak eta jatetxeak daude. Hondartza dago, luzea eta garbia da. Udan turista asko dago, baina neguan lasaia da. Inguruan mendiak ere badaude.